Розвіл четвертий. Коли я знову увійшла до маминої кімнати, цього разу вже з братами, то помітила, що квіти в японській вазі на кавовому столику геть зів'яли. Матінка поставила букет у вазу за день чи два до свого зникнення. Я схопила вазу зі столика і притиснула до грудей. Шерлок шаснув повз мене. Він відмахнувся від лейнового привітання та відмовився від гречної пропозиції місіс Лейн випити чаю. Отже, мій брат не збирався гаяти ані секунди, та бажав одразу взятися за розслідування. Окинувши поглядом на світло і затишну кімнату з численними квітковими акварелями, він прийшов через майстерню просто до спальні. Звідти почувся його гучний зойк. «Що там?» – озвався до нього Майкрофт. «На відміну від брата, – він ішов неспішною худою і встиг перекинутися кількома словами з лайном, віддаючи Дворецькому свою трустину, циліндр та рукавички. «Який жах!» – закричав Шерлок із дальньої кімнати. Гадаю, його обурив розгардіяш, який мама залишила по собі. Напевно, її розкидана білезна. «Це вкрай непристойно. Так, точно білезна». Шерлок прожогом вибіг із маминої спальні і повернувся до студії. Схоже, вона дуже квапалася. «Мабуть», – подумала я. «Або стала забудьковатою», – спокійно додав він. «Зрештою, їй уже 64 роки». Від вази, яку я притискала до грудей, почувся неприємний запах застоєної води та загнилих стебел. Безперечно, свіжим цей букет пахнув неймовірно. Я зауважила, що зів'ялим цвітом виявилася запашна чина. І чортополох. Запашна чина і чортополох? Зачудувалася я. Дивно. Обидва брати звернула на мене свої розтратовані погляди. Твоя матінка і була дивною, промовив Шерлок. Сподіваюся, не була, а досі є, вжалаєтніше, додав Майкрофт, докірливо зверкаючи на брата. Отже, вони так само боялися, що мама могла відійти у той світ. «Судячи з цього безладу, вона перейшла від дивакуватості до старечого недоумства», – різко кинув Шерлок. Байдуже, героєм він був чи ні, однак його поведінка починала дратувати. Мене дуже засмучували його слова, адже моя мама – це і його матір, чому ж він так холодно про неї говорить?» Тоді я ще не знала і навіть не здогадувалася, що життя Шерлока Холмса було лише похмурим існуванням. Він страждав від меланхолії, і тривожні напади часом були настільки тяжкими, що брат тижнями не вставав із ліжка. «Недоумства?» – перепитав Майкрофт. «Невже ти не в змозі дійти розумніших висновків?» «Наприклад, ти ж детектив. Розслідуєш різні справи. Діставай свою лопу. Веде слідство?» Я вже це зробив. «Тут більше немає цікавих зачіпок. Може, варто пошукати на дворі?» Після вчорашньої зливи дощ змив усі сліди, і ми не зможемо дізнатися, куди саме вона пішла. Нещасна жінка. Засмучена його грубим тоном і словами, я вийшла з кімнати, не забувши прихопити вазу із зів'ялими квітами. У кухні я натрапила на місіс Лейн. Вона скоцюрбилася над підлогою зі щиткою в руках і так ретельно чистила дерев'яні дошки, що я одразу зрозуміла, її теж обурила поведінка моїх братів. Я викинула букет із японської вази в дерев'яне помийне вітро, прямісіньку на овочеве лошпиня. стоячи на вкарачки, місіс Лейн скаржилася під лозі. А я так раділа, що знову побачу містера Майкрофта та містера Шерлока. Я поставила вкриту зеленим слизом вазу до оббитою свинцем дерев'яної раковини та налила в неї трохи води з під крана. Місіс Лейн тим часом продовжувала свій невдоволений монолог. Натомість маємо те, що і завжди ті самі безглузді сверки і жодного доброго слівця про власну матінку. А вона, може, лежить уже десь. Її голос зрадницьки затремтів. Я не наважилася прохопити хоч словом, або ще більше її не засмутити. Схлипуючи і ретельно натираючи підлогу, місіс Лен докинула. Не дивно, що вони досі поробкують. Завжди все має бути по-їхньому. Певність своєї правоти і ніколи не визнають, що у жінок теж може бути міцний характер. Раптом заталенькав дзвіночок з'єднаний із такими самими дзвониками в інших кімнатах крученим дротом, що тягнувся вздовж стіни над плитою. «Ну, от і маєш. Дзвінок із Малої Вітальні. Мабуть, пани хочуть попоїсти, а я тут лікті в бруді». Я б і сама не відмовилася щось перехопити, адже вранці пропустила сніданок. Тим паче мені страшенно кортіло дізнатися, як просувається розслідування. Тож я поквапилася до Малої Вітальні. За невеличким столиком у кімнаті сидів Шерлок і курив люльку, не зводячи пильного погляду з Майкрофта, який всівся навпроти. «Гадаю, двіку найкращих мислителів Англії мусять розв'язати цю загадку», – озвався Майкрофт. «Передусім варто з'ясувати, пішла мати кудись із власної волі чи ні, та чи планує вона повернутися. Розгардіяж у її кімнаті – «Може свідчити про те, що вона збиралася раптово і поспіхом, або ж є лише черговим доказом її неохайності в думках та побуті», – урвав його Шерлок. «Хіба можна говорити про здоровий глуст, якщо йдеться про поведінку жінки та ще й у літах?» «Коли я увійшла до кімнати, брати одночасно підвели на мене погляди. Певно сподівалися, що то служниця, хоча їм вже варто було зрозуміти, що служниць у цій уселі немає» то нам, врешті-решт, принесу сніданок чи ні? запитав Майкрофт. Хто знає, відповіла я, умовчуючись за столом разом із ними. Місіс Лай не в доброму гуморі. А й справді. Я прискіпливо роздивлялася своїх високих, гарних, принаймні мені так завжди здавалося, неймовірно розумних братів. І щиро ними захоплювалася. Як мені хотілося з ними потоваришувати? Хотілося, щоб вони... Ні, снітницянула, ти сама чудово впораєшся з усіма негараздами. Проте братам уже було байдуже до мене. Запевняю тебе наша мати не страждає ані від старечого недоумства, ані від втрати пам'яті. Майкро звернувся до Шерлока. Жодна недоумкувата людина нізащо не зможе так добре розписувати рахунки, які вона надсилала мені впродовж останніх десяти років із напрочут детальними описами витрат на встановлення ванної, якої тут немає, угідливо докинув Шерлок. І туалету – те саме. Збільшення платні лакеям, служницям, посудомийниці і іншим слугам, які були в маєтку, і якими тут і не пахне. Садівнику, його помічникові, майстру на всі штуки, яких так само тут ніколи не було – якщо не брати до уваги діка. Його радше можна називати майстром-ламайстром, майстром, погодився Майкрофт. Він пожартував, проте ніхто чомусь і не посміхнувся. Дивно, що мати не включила до переліку витрат на колі Реджинальда, адже його теж можна вважати прислугою. Зрештою, були ж уявні коні і поні, вигадані екіпажі, візник, конюхи та їхні помічники. Що казати... Нас майстерно обкрутили круг пальця. А в Енолі, якщо я не помиляюся, були вчитель музики, інструктор із танців, гувернантка. Брати стурбовано перезирнулися, ніби проблема, яку вони щойно обговорювали, мала колосальне значення. Вони одночасно обернулися до мене. Еноло, саворо запитав Шерлок, хоча б гувернантка в тебе ж є, еге ага ж? Але гувернантки в мене не було. Мама відрядила мене до школи разом з іншими сільськими дітлахами. І коли я вивчила там усе, на що спромоглася, вона запевнила, що надалі я чудово впораюся сама. І знаєте, я таки чудово всьому давала раду. Я прочитала кожній книгу у бібліотеці Фернденхолу. «Від дитячого саду віршів до британіки». Оскільки я забарилася з відповіддю, Майкрофт перефразував запитання. Ти ж отримала гідну освіту, юна леді? Я читала Шекспіра. Нарешті спромоглася отказати я. А ще Арістотеля, Лока, та Кірея та есе Мері Волстонкрафт. Обличчя братів аж застигли від непідробного жаху. Навряд чи я налякала б їх більше, якби... Розповіла, що навчалася виконувати трюки на цирковій трапеції. Шерлок обернувся до Майкрофта і спокійно промовив. «Це моя провина. Жінці ні за що не можна довіряти. Навіть власні матері. Я мусив принаймні раз на рік приїжджати сюди. Байдуже, якими неприємними були б ці візити». Майкрофт відповів таким самим спокійним, проте засмученим тоном. «Навпаки, Шерлоку». Це я весь час нехтував своїми обов'язками. Я ж старший син. Зненацька почулося тихе кахикання, і до кімнати зайшов Лейн. Він приніс тацю з сендвічами з огірком, шматочки фруктів та глек із ламонадом. Поки Лейн подавав їжу до столу, в кімнаті запала блажена тиша. Скориставшись мовчанкою, я сформулювала запитання, яке цікавило мене найбільше – і, дочекавшись, коли Лейн вийде з кімнати, звернулася до братів. «Скажіть, як усе це стосується зникнення мами?» Однак замість відповіді Майкрофт зосередився на їжі. Шерлек постукутів пальцями по накрохмаленій мережі в «Ми намагаємося сформулювати теорію», – нарешті озвався він. «І що це за теорія?» Знову тиша. Я не стрималася. Чи побачу я свою матінку знову?» Якийсь час вони не підводили на мене очей. Проте, коли тиша затягнулася непристойно довго, Шерлок кинув погляд на брата і промовив. «Гадаю, вона має право знати майкрофте». Той важко зітхнув і кивнувши, відклав недоїданий третій сендвіч. «Ми намагаємося зрозуміти», – озвався він, «чи те, що відбувається зараз, має якийсь стосунок до батькової... батькового відходу на той світ. Мабуть, ти нічого не пам'ятаєш. Мені було чотири роки, відповіла я. І я пригадую лише чорних коней. Звісно. Тож через кілька днів після похорону в нас виникли певні непорозуміння. М'яко кажучи, перервав його Шерлок, я б сказав битва на життя і на смерть. Не звертаючи уваги на його зауваження, Майкрофт вів далі. Непорозуміння щодо подальшого ведення господарства у маєтку. Ані Шерлок, ані я не мали жодного бажання тут мешкати. Тож мати вирішила самотужки вести всі справи у Ферденден-Холі і отримувати з нього прибуток. Але ж матуся справді всім керувала, хіба ні? Проте Майкрофтові ця думка чомусь здавалася безглуздою. «Оскільки я первісток у нашій родині, то маєток по праву належить мені», – продовжив Майкрофт. Мама не збиралася з цим сперечатися, однак їй було невтямкою, чому це вона не може вести справи замість мене. А коли ми з Шерлоком змушені були пояснити матері, що в неї немає права мешкати тут без мого дозволу, її це страшенно роздратувало. Відтак вона заявила, що в цьому помешканні нам більше не раді». Світі небеса! Який жах!» У моїй свідомості все перевернулося до гори наче мене підвісило на гілці вниз головою. Адже все життя я вважала, що братини з'являлися в маєтку через мою ганебну появу на світ, а дійсною причиною стала сварка з нашою матір'ю. І як після цього почувався Майкрофт? Чи Шерлок? Власне, я і сама тепер не знала, що відчуваю, окрім здивування. Втім, у моєму серці з'явилася неймовірна легкість, і воно затріпу наче метелик. Я щомісяця надсилав матері кошти на отримання маєтку, продовжував майкрофт, А вона щоразу відповідала з купими вимогами збільшити цю суму. Натомість я попросив її надсилати звіти про витрати, і вона погодилася. Її постійні прохання про додаткові кошти здавалися напрочуд виправданими. Тож я завжди відповідав згодою. Однак тепер ми знаємо, що всі ці витрати були вигадкою. «Куди ж насправді поділися гроші?» «Хм, ми наві не маємо». Я помітила, що він завагався. «Але у вас є здогадки, чи не так?» – поцікавилася я. «Так». Майкрофт глибоко зітхнув. «Ми підозрюємо, що мати відкладала гроші для цієї витівки». Він зітхнув ще глибше. «Схоже на те, що вона збирала, так би мовити, свої гроші, та втекла світ за очі. Тож тепер їй на нас начхати». «Що він у біса каже? Мама мене покинула? Я аж рота роззавила з Майкрофт «Майкрофте, Пожаліть, дівчинку, їй потрібен час, аби обміркувати всю цю інформацію, пробурмотів Шерлок до брата, а потім лагідно звернувся до мене. Еноло, простіше кажучи, ми вважаємо, що вона втекла. Але ж це просто неймовірно, неможливо. Матінка нізащо б так зі мною не повелася. Ні, вигукнула я, такого не може бути. Подумай сама, Еноло. Сказав Шерлок Тоном, який дуже нагадував Матусин. Всі докази свідчать про це. Якби вона була поранена, її уже відшукали б, А якби з нею трапилося нещастя, нам би обов'язково повідомили. Навряд чи в когось були підстави завдати їй шкоди. Та і на обман це теж не схоже. Ніхто не наважився би викрести її, хіба що заради викупу. Проте грошей у нас досі не вимагали. Він важко зітхнув і продовжив. Однак, якщо вона жива, чудово почувається та займається улюбленою справою, як завжди, докинув Майкрофт, то, можливо, увесь цей безлад був лише спробою замилити нам очі. «Навести на хибний шлях, так би мовити», – погодився Майкрофт. «Здається, вона почала планувати цю втечу багато років тому. Я вистрончилася, неначе наче жертина» намагаючись зібрати докупи всі думки. «Але ж мама могла втекти будь-якої миті», – проскигла я. «Чому ж вона зробила це саме в мій день народження?» Настала їхня черга дивуватися та губитися у здогадках. Я загнала братів у глухий кут. І саме тепер, під час моєї короткочасної перемоги, мені раптом спало на думку. «Навіщо ж, матуся?» – попрохала місіс Лейн віддати мені подарунки – якщо сама не встигне повернутися до святкової вечері. Чи взагалі ніколи? Розділ п'ятий. Я ледь стрималася, щоб не зарюмсити, тож поспіхом перепросила і вийшла за столо. Шалено хотілося вирватися на двір. Може, від свіжого повітря мої почуття хоч трішки охолонуть? Затримавшись на хвилину, аби схопити новий набір для малювання – Матусний подарунок. Я вибігла крізь кохоні двері, проскочила овочеву грядку, пробігла повз порожній стайні по триві газону і опинилася в лісі на околиці нашого маєтку. У затінку могутніх дубів я нарешті віддихалася і незабаром вже почувалася краще. Здавалося, окрім мене в лісі нікого не було. Констеплі і інші шукачі оглядали вже віддалені поля та болота. Внизу положистого лісового схилу, я забрала до своєї улюбленої місцини, глибокої скелястої уголовини, що була прихована ніби зеленою оксамитовою сукнею, заростями папороті. Вузька стежина вела до бурхливого струмка, що отворював невелику заплаву під похилою вербою. Незважаючи на сукню і панталони, я дряпалася по камінню і папороті, доки не дісталася тієї самої верби. Обійнявши її міцний стовбур, я притулилася щокою до порослої мохом кури і влаштувалася в тінисті розчалені між похиленим деревом і струмком. Ця місцина була моїм таємним прихистком, про який не знала жодна жива душа. Саме тут я зберігала свої улюблені речі, речі, які місіс Лейн Напевно, викинула би, якби натрапила на них удома. Поки мої очі звикали до напівтемряви, я зручно вмостилася у своєму земляному барлозі, намагаючись розгледіти маленькі полички, які власноруч спородила із камінців. На них розмістилися равликові хатинки, кольорові камінчики, капелюшки жолодів, яскраве сочене пір'ячко, шпилька, зламаний медальйон і ще безліч скарбів позичених мною у сорочених гніздах. Я полегшено зітхнула і підтягнула зігнуті в колінах ноги до підборіття, позагать неприйнятна для справжньої леді, обхопила руками щиколотки і втупилися поглядом у струмок, який вирував коло моїх ніг. У заплаві митошилися невеличка форель. Я спостерігала, як рибини то розпливаються на всі біч, то збираються в табунці». Зазвичай це видовище мене зачаровувало, проте не сьогодні. Все, про що я могла зараз думати, що сталося з моєю мамою. Зрештою, мені таки доведеться повернутися додому. Однак вона не чекатиме на мене. Там будуть брати. І якщо вони побачать мене у забрудненому вбранні, то напевно скажуть «А хай їм грець». Опустивши ноги, я потягнулася до свого набору до малювання. Мені потрібні олівець і кілька аркушів паперу. На одному з них я поспіхом і не надто старанно намалювала Майкрофта в і з моноклем, не забувши про дебелий ланцюжок і з кишеньковим годинником, що висів на його напнутому на животі жилеті. Наступним я зобразила Шерлока, лесого, з виразним носом і гострим підборіттям. Мені хотілося намалювати і маму, Адже на неї я теж гнібалася. Я старалася зобразити її такою, якою вона могла бути в день зникнення. У копелюшку, схожому на перекинутий квітковий горщик і девакуватому жакеті з турнюром. Вона не взяла із собою набір для малювання. І не збиралася повернутися до святкування мого дня народження. Вона і справді щось задумувала. І хоч мені було боляче, я мусила визнати, що брати мали рацію. «Чорт, забирай!» Поки я вкрай нажахана збивала ноги, шукаючи її, мама причудово почувалася без мене, насолоджуючись цікавими пригодами. Хтось подумає, що я зрадію, якщо вона виявиться живою. Навпаки, я почуваюся жалюгідно. Чому вона не покинула мене одразу? Не вкинула до кошика і не залишила під чужими дверима після моєї появи на світ? Чому вона вирішила позбутися мене саме зараз? Куди вона могла піти? І забувши про малюнки, я поринула у роздуми. Поруч зі своїми ескізами, я написала цілий список запитань. Чому мама не взяла мене з собою? Якщо вона збиралася далеку дорогу, то чому не поїхала на велосипеді? Чому вона так дивно вбралася? Чому мама не виїхала з маєтку через ворота? Якщо вона втекла пішки, то куди могла податися? І навіть якщо і знайшла екіпаж із візником, то куди попрямувала? Куди вона поділа всі гроші? Якщо мама планувала втечу, то чому не взяла із собою речі? Чому їй конче потрібно було зникнути в мій день народження? Чому вона не залишила мені прощальну записку з поясненням? Відклавши олівець, я знову втупила погляд у бурхливий струмок. Дрібні рибки снували туди-сюди не наче темні сльозини. Раптом щось зашурхотіло в підліску довкола верби. Обернувшись, я побачила знайому кутлату голову, яка зацікавлено зазирала до моєї схованки. «О, це ти, Реджинальде?» – притягнула я. «Дай мені спокій». Проте я вдячно схилилася до свого колі. Він притулився до мене довгастою мордою, весело розмахуючи хвостом, і я обійняла його кутлату шию. «Дякую, Роджинальде!» Раптом почула я поруч. Наді мною стояв мій брат Шерлок. Видихнувши, я відштовхнула Роджинальда і потягнулася по аркуші, що лежали поряд. Утім, варто було зробити це швидше. Шерлок схопив їх першим. Він витріщився на мої малюнки, а тоді закинув голову і засміявся. Тихо, проте щиро, хитаючись на місці. Йому навіть довелося присісти на кам'яний приступок під вербою, щоб відсапатися. Я закам'яніла від страху, але Шерлок приязно мені усміхався. Чудово, Еноло, видишо із себе він щойно вгамував напад сміху. У тебе хис до малювання карикатур. Він повернув мені ескізи, хоча, чесно кажучи, майкрофтові краще цього не бачити. Опустивши розпочила обличчя, я поклала малюнки в папку з художнім приладдям. Брат знову звернувся до мене. Знаєш, колись це дерево опиниться під водою, і я сподіваюся, що в той час тебе під ним не буде. Хоч він і не насміхався з мого сховку, в його голосі вчувався легкий докір. Він бажав, аби я покинула свій прихисток. Насупившись, я таки вийшла. Шерлок запитав, що за аркуш у твоїй руці? Можна поглянути? Це був мій список запитань. Я віддала його братові, щосили намагаючись переконати себе, що мені геть байдуже до його реакції. Як підтята, я опустилася на камінь, порослий папоротю, а Шерлок узявся читати. Він уважно вивчив мій список. Здавалося, що мої питання його дійсно зацікавили. Шерлокове вузьке обличчя із гострим яструбиним носом вмить стало серйозним. Тобі вдалося помітити найголовніше. Зрештою, промовив він, у його голосі відчувалося ледь помітне здивування. Гадаю, ми можемо припустити, що мати не виходила через ворота, оскільки не хотіла, аби вартовий побачив, у якому напрямку вона пішла. З цих самих міркувань вона не скористалася дорогами, де могла здибати когось знайомого. Мушу визнати, наша матінка досить кмітлива. Адже ми досі не маємо жодного уявлення, де її шукати. На півночі, півдні, заході чи сході. Я кивнула і розправила плечі. Поволю мені ставало краще. Шерлок не насміхався з моїх дитячих роздумів, натомість намагався довольнити мою цікавість. О той безіменний металик у моєму серці я нарешті почала розуміти, звідки він узявся. Уперше він за коли я дізналася, що у братів було непорозуміння з матір'ю, а не неприїзд до мене. Той метайлик – моя надія, мрія, бажання. Хоча шансів на щасливий кінець майже не було. Мені страшенно хотілося, аби брати мене. Я не наважувалася навіть думати про їхню любов. Проте щиро бажала бути їм небайдужою. Шерлок вів далі. Щодо інших твоїх запитань, Еноло, Сподіваюся, вже зовсім скоро я знайду на них відповіді. Я знову ствердно кивнула. Не розумію тільки одного. Я розпитав Лейна про матерне обрання, і не можу втямати, чому тобі воно видалося дивним. Я зашарілася, згадавши нещодавнє непорозуміння з Лейном, і ледь чутно пробурмотіла: Ну, це підкладка. А, турнюр чомусь для нього було цілком пристойно вимовляти це слово. Це як у тій історії, де канібал запитав дружину місіонера, у вас усі жінки такі деформовані. Що ж, одному Богові відомо, чому жінки так себе прикрашають. Примхам слабкої статі складно знайти логічне пояснення. Шерлок знизав плечима та змінив тему. «Еноло, за годину я повертаюся до Лондону». «Та розшукував тебе...» аби попрощатися і сказати, що мені було надзвичайно приємно побачити тебе після стількох років. І з цими словами він простягнув мені руку. Звісно, на ній була рукавичка. Якусь мить я лише спентолично давалася на брата, не в змозі зронити ані слова. «Майкрофт побуде тут ще кілька днів», – продовжив Шерлок. «Схоже, його не надто хвилюють справи в улюбленому клубі «Діоген». Я хапнула ротом повітря, аби вичувати із себе бодай якісь слова, та нарешті запитала, а що ти робитимеш у Лондоні? Подам запит до Скотланд-Ярду. Перевірю списки пасажирів у пароплавних компаніях, щоб знайти там жінок, які подорожували самі. Хто знає, може наша мати подалася на південь Франції або до якоїсь меки художників, чи вирішила піти на до святині суфражисток, «Шерлок не зводив із мене прискіпливого погляду. Енолу, ти більше часу проводила з матір'ю. Як гадаєш, куди вона могла податися? Мені не вчувається?» «Славнозвісний Шерлок Холмс цікавиться моїми припущеннями?» «Та насправді жодних здогадок у мене не було. Зрештою, я була лише звичайним і ненадто кмітливим дівчам». Відчуваючи, як кров знову зрадливо проливає до мого обличчя, я заперечно похитала головою. Що ж, в констеблі так само нічого не відомо про її місце знаходження, тож мені час їхати. Шарлок підвівся і торкнувся капелюха в прощальному жесті. «Бережи себе», – промовив він наостанок. Наразі немає жодних доказів, що із матір'ю трапилося щось лихе. І розмахуючи своєю тростиною, він велично піднявся вгору, неначе крокував мармуровими сходами в лондонському палаці. Діставшись до верхівки, він зійняв угору тростину, махнув нею на прощання, навіть не повернувшись до мене, і поквапився до будинку. Поруч під біг наш собака. Я дивилася вслід братові, аж поки він не зник за деревами. Виглядалася так, немов достеменно знала, хоч і не з його вини наступна розмова у нас відбудеться ще не скоро. Повернувшись до будинку, я одразу кинулася на пошуки предмета, який Лейн чемно назвав підкладкою для суконь. Натрапила я на нього саме там, де недбало і залишила, у великій вітальні. Я ніяк не могла вдоробити, чому мама залишила цю легку як пір'їнка подушечку на комоді – і не підклала під сукню. Міркуючи над цим, я взяла тюрнюр і пішла з ним до мамоної спальні, аби вона знайшла його там, де облишила, якщо колись повернеться. Проте зараз не було жодних причин сподіватися на її повернення. Зрештою, вона зробила свій вибір. Ніхто ж не примушував її йти». Повернувшись в цупкі обійми дерев'яного крісла в коридорі, я розляглася на колючій підкладці з кінського волосу. Так минуло чимало часу. Нарешті я підвела голову. Сердито сіпивши зуби, я вирішила помститися. Якщо мама мене покинула, то я можу без докорів сумління оглянути її покої. Це раптове рішення було частково спричинено моєю нудьгою – а почасти викликане необхідністю. Моя сукня скидалася на брудне ганчір'я, тож треба її змінити. Я, звісно, мала декілька інших сукен, однак, якщо раніше вони були білими, то зараз радше нагадували жовто-зелене дрантя, замащене брудом і травою. Варто вибрати щось із маминого гардеробу. Я поволі піднялася нагору до маминих покоїв і повернула ручку. Проте двері не відчинилися. Замкнено. От невдалий день. Я неквапно підійшла до сходів, перехилилася через поручя і розратовано гукнула Лейне. Шш. дивовижно. Дворецький міг бути де завгодно, між дахом і льохом. Проте вигулькнув прямісінько з-під сходів. Приклавши палець у білій рукавичці до губ, він прошепотів Міс Еноло. Містер Майкрофт саме задрімав. Я невдоволено закотила очі і жестами покликала Лейна на другий поверх. Щойно він опинився поруч, я тихенько сказала. «Мені потрібен ключ від матусиних покоїв». Містер Майкрофт розпорядився замкнути всі кімнати. Здивування взяло гору над моїм роздратуванням. «І навіщо?» «Міс Еноло, я не маю права розпитувати». «Гаразд». Зрештою, мені не потрібен сам ключ, просто відімкніть двері. Я мушу спитати дозволу у містера Майкрофта Місенулу. Та якщо його зараз збудити, це йому навряд чи сподобається. Містер Майкрофт розпорядився. Містер Майкрофт те, містер Майкрофт це. Чому б містера Майкрофту трохи не охолонути і не прийняти крижене душ? Столивши губи, я простягнула лайнові маму на підкладку для сукні. Я мушу покласти це на місце. Лейн миттєво почервонів по саме волосся. Мене це неабияк потішило, адже я ще ніколи не бачила, щоб дверецький так ніяковів. Навіть більше. Я намагалася говорити якомога лагідніше, крізь ціплення від розтратування зуба. Я хочу пошукати в мамині шафі якесь пристойне вбрання. Якщо я прийду на вечерю у цій сукенці, невдоволенню містера Майкрофта не буде меж. Боюся, в нього ротом піде піна, тож відімкніть двері. Більше умовляти Лайна не довелося, тим ключ він мені так і не віддав, і стовбичив коло відчинених дверей, чекаючи на мене. Сповнена духом авантюризму, я дозволила собі насолодитися перебуванням у матусених кімнатах. Оглядаючи сукні, я мала час дещо обміркувати. Замкнені двері до маманих покоїв, вхід лише з дозволу Майкрофта – Раніше про таке не могло бути і мови. Цікаво, чи мама залишила десь власний ключ від кімнат? Ця думка мене злякала. Якщо матінка таки планувала повернутися, адже вона не взяла з собою одягу про запас, їй потрібно було взяти ключ із собою. Отже, якщо ключ залишився десь тут, то пояснення буде доволі простим. Мені знадобилося кілька хвилин і чимало зітхань, аби нарешті визначитися з одягом і перевірити маминку сюм для прогулянок, який висів на дзеркалі. Ключ я знайшла одразу в кишені маминого жакета. Чомусь невеличкий ключ став у моїй долоні величезним тягарем. Я пильно роздивлялася його, неначе ніколи досі не бачила. Овальна голівка з одного боку стрижня, зазубрений прямокутник із іншого. Дивний, холодний, металевий предмет. Отже, мама не збиралася повертатися. Ця ненависна металева дрібничка несподівано стала моїм найціннішим скарбом. Міцно стиснувши ключ у долоні, я накинула на руку одну з маминих суконь, аби приховати свою знахідку, і спокійно вийшла з кімнати. «Осе гаразд, Лейне!» – любісно звернулася я до Дворецького, спостерігаючи, як він замикає двері. За вечерею Майкрофт поводився підкреслено стримано і ані словом не прохопився про мою позичену сукню вільне, легке та красиве обрання, що відкривало мою шию, проте висіло на мені, неначе ганчірка на мітлі. Попри те, що ми з мамою були однакового зросту, мені бракувало її жіночих форм. Тож для кожної події я обирала обрання за кольором. Наприклад, персикова з кремовим відтінком, яке я просто обожнювала, а не за тим, як воно на мені сидить. Ця сукня неприємно тягнулася по підлозі, проте приховувала мої дитячі чобітки. Навколо мого прямого, неначе жердина, тулуба я обв'язала стрічку, аби створити хоч якийсь натяк на талію. Я наділа кольє та навіть спробувала причепорити волосся. Хоча оту незграбну каштанову копицю навряд чи можна було назвати гарною зачіскою. Я скидалася на дитину, яка бавилася переодягання, і чудово це усвідомлювала. Очевидно, Майкрофт, попри його чемне мовчання, був не в захваті від мого вигляду. Щойно нам подала рибу, він почав розмову. Я випишу з Лондону швачку, аби пошити тобі пристойне вбрання. Я мовчки кивнула. Мені і справді не завадили б кілька нових суконь. А якщо одяг мені не сподобається, я завжди зможу привдягнутися в улюблені бриджі. Щойно Майкрофт перестане за мною наглядати. Я відповіла. У Кайнфорті теж є швачки. Я знаю. Проте лондонська швачка краще знає, який одяг доречний для навчання в пансіоні. Що він має на увазі? Я намагалася говорити якомога спокійніше і впевнена. Я не піду до пансіону. Майкрофт терпляче заперечив. «Звісно, що підеш, Енола. Я вже надіслав запити до кількох чудових закладів для юних леді. А вже ж, матінка розповідала мені про такі заклади. Випуски, журналу, раціональне обрання аж кишіли дописами про те, як сформувати фігуру «Пісочний годинник». В одному з таких пансіонів директорка міцно затягувала корсета на кожній новій учениці. Дівчата змушені були носити їх повсякчас – і вдень, і вночі, під час сну чи активності. Зняти корсета дозволяли лише на одну годину на тиждень для гігієнічних процедур, аби дівчина могла прийняти ванну. А за тим їй доводилося вдягати новий, ще тугіший. Вихованки таких закладів не мали змоги вільно дихати і через найменше хвилювання могли зумліти. Чомусь цих вимучених дівчат уважали просто чарівними. Ба більше – Корсет сприймали як необійку чесноту, адже він був тим всюдисущим наглядачем, що змушував дівчат вправлятися у витримці. Іншими словами, нещасна жертва корсета не мала ані найменшої можливості зігнутися або розслабитися. Моя матінка носила корсети з китового вуса. Проте сучасні корсети були настільки довгими, що їх мусили виготовляти зі сталі, інакше вони ламалися. Вони були дуже жорсткими, що часто спричиняло зміщення внутрішніх органів чи деформацію грудини. Хоч вірте, хоч ні, але в однієї дівчини через носіння корсета ребра прокололи легені, що призвело до перечасної смерті. Перш ніж покласти нещасно до трони, її талію поміряли. Лише 38 сантиметрів. Усі ці думки шугали шуліками в її голові. Допоки мене не привела до тями виделка, що з гучним брязкотом упала на мою тарілку. Вкрай вражена всім, що сталося останнім часом, я не могла повірити в те, які жахіття чекали на мене попереду. І хоча все в мені кликотіло від обурення, я не наважилася уперечити братові. Обговорювати з чоловіком такі делікатні жіночі теми просто непристойно. Тож мені лишалося тільки жалібно ну хапати ротом повітря. А як же мама? Наразі нічого не вказує на те, що матір скоро повернеться. А я не можу залишитися тут назавжди. Хвала небеса, подумала я. Ти ж не можеш скніти тут на самоті, правда ж, А хіба містер і місіс Лейн не залишаться у маєтку? Майкрофт насупився і відклав ножа, яким щойно намащував хліб маслом. Звісно, вони нікуди не подінуться. Однак хіба звичайні слуги зможуть забезпечити тобі пристойне виховання та нагляд? Я лише хотіла сказати, що мамі не сподобалося б... Би... Матір уже довела свою безвідповідальність щодо твого виховання. Несподівано, тон Майкрофта став гострішим за ножа для масла. Що з тебе виросте, якщо ти геть нічого не досягнеш? Не станеш частиною спільноти? Не будеш справжньої леді? Тобі не вдасться знайти своє місце в суспільстві? А твої шанси на успішний шлюб – практично нульові, – завершила замість нього я, оскільки я дуже схожа на Шерлока. Гадаю, моя відвертість заскочила його зненацька. Моя люба дівчинка, його голос одразу став лагіднішим. Це скоро зміниться. Ти змінишся. А як же? Завдяки безкінечному сидінню за піаніно з книгами на голові щодня я муситиму терпіти тортури носити курсети та підкладки для суконь, а ще накладне волосся. Звісно, брат ні слова про це не зрунив, а натомість підсумував. Ти походиш зі шляхетної родини. і з невеличкою допомогою зможеш стати гідною представницею нашої сім'ї. І я не витримала. Я ніколи не була гідною нашої сім'ї. Та назавжди залишуся ганебною плямою на її репутації. А тому ні за що не відвідуватиму жодних закладів для юних леді. О, ні! «Будеш». Свердлячи одне одного поглядами, у сутній їдальні ми кинули всі спроби вдавати буцімто досі захоплені вечерею. Ми з Майкрофтом знали, напевно, що містер і місіс Лейн уважно прислухаються до нашої розмови. Проте цієї миті нам обом було байдуже. Я підвищила голос. «Ні. Якщо потрібно, знайди мені говернантку. Але я ні не піду до так званого пансіону. І ти не зможеш мене примусити. Хоч Майкрофт намагався говорити якомога лагідніше, та його слова ранили в серце. Помиляєшся, можу, і я саме так і зроблю. Що ти зробиш? Закуєш мене в кайдани або туди доправити. Майкрофт невдоволено закотив очі. Ну, точнісінько, як матір, звернувся він упорожнечу а потім змірив мене таким багатостраждальним та водночас поблажливим поглядом, що я заціпеніла. Цілкуючись добирати найлагідніші слова, на які він був спроможний, Майкрофт додав Енолу. Насправді, я маю цілковиту законну владу над тобою та нашою матір'ю. Якщо захочу, то я можу замкнути тебе в кімнаті, аж поки до тебе не повернеться здоровий глуст. Або ж добитися свого... Будь-якими іншими способами. Ба навіть більше. Оскільки я твій старший брат, то несу ще й моральну відповідальність за тебе. Цілком очевидно, що ти і так надто довго була позбавлена належного нагляду. Можливо, я з'явився саме вчасно, або не дати тобі остаточно зруйнувати своє життя. Ти муситимеш робити те, що я скажу. Саме тієї миті я ясно зрозуміла, як увесь цей час почувалася мама після батькової смерті. Чому вона не поспішала ані навідуватися до моїх братів у Лондон, ані запрошувати їх до Феррінгтон-холу, і чому постійно виманювала гроші у Майкрофта? Я рабучко піднялася за столу. На сьогодні з мене досить вечері. Гадаю, ти не проти, якщо я піду. Мені дуже хотілося б сказати, що я покинула кімнату холоднокровно і гідно, та насправді я зашпорталася в подолі спідниці і ледь не покотилася зі сходів.